Бо хоч і захоплений був дуже, але інстинктивно наслуховував. Двері Мартиної кімнати рипнули, кроки зашелестіли в кухні. Давид Семенович тихесенько відхилив свої двері і вчилино побачив навскоси задню стіну кухні з вихідними дверима. Побачив, тому що кухня була трохи освітлена від непричинених дверей з мартиної кімнати, де горіла електрика. В ту ж мить у його видноколі з'явилися дві постаті: Славенко в Пальті та Капелюховій і Марта. Кооператор затрусився від образи, їх зараз побачивши, бо йшли вони міцно обійнявшись, як одна чудернацька постать. І, попри всі інші чуття, кооператори здавалися, що він випадково зазирнув у далекий світ привидів. Коли вихідних двері вони спинились і довго мовчки цілувалися. Потім шепотілись між новими поцілунками, але кооператори так калатало серце. Щослів їхніх він не почув, він тільки дивився і тямив тільки зір свій та боліс, не стиснутий голосне кидання свого серця. От і вона. От і вона, безглуздо думав він. Коли Славенко пішов і дівчина замкнула за ним двері, Давид Семенович відчув конечну потребу щось учинити, виявити себе, крикнути дівчині, що ти розпусниться, перелюбка. Він стояв і сам чекав своїй доконечної дії. Марта тим часом підійшла до крану і напилась води. Ось вона вже до кімнати рушила. Тоді кооперато розчинив двері, коли яких стояв, і раптом голосно спитав: А хто там? Це я, Давида Семеновичу, воду пила? хутко відповіла Марта, зникаючи в своїй кімнаті. Скандал у благородній родині Великий годинник у їдальні професора Маркевича глухо продзвонив 10 годину. Простора кімната, мляво освітлена електрикою з-під або жур над столом, була ніби порожня, ховаючи в аморфній своїй тиші присутність меблів і жінки, що у глибокій роздумі сиділа тут на канапі. Дзвін годинника немов прокинув її, і вона підвелася, висока й худа, в чорній сукні з високим коміром, що робив її саму ще довшою на вигляд. Якусь хвилину Марія Миколаївна стояла, зважуючись на рішучий крок, допіру оце обмислюваний. А тоді через темну вітальню рушила до кабінету дружини свого професора. Степан Григорович сидів коло столу, обкладений розгорнутими книжками, зошитами, записниками, шпаргалами, і з цього паперового хаосу видобував конспект своїх завтрашньої лекції про пістряк шлунку. Цю свою самотню працю професор скрашував різними вигуками сованням на стільці, безпорадними і радісними жестами та хвилинами зосередженого міркування, коли втуплював очі в просторінь і поволі гриз олівця. Ретельно компонуючи докладний план, професор ніколи не користувався ним під час лекції. Та коли б цей план не лежав йому в боковій кишені піджака, він неспроможен був би пов'язати своїх думок, втратив би точку опертя і до доконче розгубився б. Стоячи на кафедрі перед аудиторією, він ще 10 хвилин хапався рукою за кишеню і, переконавшись, що конспект при ньому, спокійно вів свій плавкий, образний, а то й дотепний виклад. Об одинадцятій увечері Степан Григорович кінчав свою підготовчу чи якусь теоретичну працю, і тоді в кухні розлягався дзвінок: Щоденний непохитне гасло, що палегея мусить нести професорові кухоль кислого молока. Яке споживши, він задоволено вкладався спати. Звичай так само був, що турбувати Степана Григоровича, заглибленого у вечірню роботу, не дозволяють у жодній справі, тому поява дружини в кабінеті його зараз сильно схвилювала. Це ти, Марусю? злякано спитав він. Я, бачиш, працюю. Сідайте, додав він раптом, як ніби мав перед собою пацієнтку. Я хочу з тобою серйозно поговорити, Степане Григоровичу, мовила дружина, зітхнувши. Серйозно, кажи, кажи. Але, Марусю, одна хвилинка, один момент. Я кінчаю. Будь ласка, я зараз. «Пиши, – сказала Марія Миколаївна. Минуло хвилин з десять, поки професор помолодецьки кинув олівця. Чудово, – скрикнув він. – Марусю, Люба моя, тепер поговоримо серйозно». Ти помітив, що Юрія Олександровича не було в нас уже місяць? Сухо й без манівців спитала Марія Миколаївна. Справді давно не було, здивовано озвався професор. Але я помітив, помітив. Пам'ятаєш, я казав, кому це я казав? Ну да, я тобі казав якось, що а, чи знаєш ти, що він майже жених був нашої Ірен, що Ірен любить його, тобто згодна з ним побратися. Цього я не помітив. Дуже радий, хай женяться, нічого не маю проти. Навпаки, маруюся я завжди. Так його місяць уже не було, зрозумійте, Степана Григоройовичу, що це значить. Суворо розпинала його дружина. «Місяць не з'являтися такого становища. Ти розумієш?» «Нічого не розумію», – відказав професор. «Я питала Іренвела дружина. Питала її, що все це значить. Але ти знаєш нашу Ірусю, яка вона горда. Вона така, що я Степана Григоровича боюся її», – скажу тобі щиро. «Не знаю», – сказала вона. «Але як сказала? Ні-ні, я вже не можу її питати». «Як вона сказала?» Професор зрадів. «Бачиш, навіть Іруся не знає. А звідки я знатиму? Ти подумай». «Ми мусимо про все дізнатися, мусимо подбати за свою дитину. Єдину нашу дитину», – урочисто заявила Марія Миколаївна. «Ірен тепер 29 років», – додала вона. «На це треба зважати. Юрій Олександрович – найкраща партія нашій дівчині. Бездоганна партія. І все йшло чудово. Ах, як чудово!» «Чудово, чудово, пробурмотів професор. Ти заразив мене оцим словом», – сумно промовила пані професора, хитаючи головою. Настала пауза, професор обережно спитав. «Ми вже поговорили, Марусю? «Степане Григоровичу, – сказала та раптом, – ми повинні вжити заходів. Так я вирішила. Може, все ще можна буде якось направити. Воно само направиться, Марусю. Повір мені, скільки я живу, все само з себе направлялось на краще. Чудово направлялось».